Прожили ми тут п'ять днів. Я зі своїми товаришами в день ходив на риболовлю або полювання. Ми постійно приносили в'язанки риби та підстреленої птиці. Жерли печене м'ясо та рибу від пуза запивали все це медом. Кожен день у нас був п'яною учтою. Моїм друзям це подобалося, вони би й забули, що нас на землю відправив господар, я пам'ятав. Вирішив будь-що триматися свого плану, а тоді мені вдасться не тільки вбити кілька десятків козаків, а взагалі по коліна в козацькій крові ходити. Тоді я отримаю велику нагороду від господаря. На п'ятий день мед закінчився, Тож ми геть опухлі від постійної пиятики рушили на Січ. У той час Запорізька Січ розташувалася на рідці Чортомлик, неподалік від берега Дніпра. Чим ближче ми під'їжджали, тим частіше нам на шляху траплялися запорожці. Ніхто ні про що не питав. Лише коли перед самим кошем нас перестрів запорозький роз'їзд, ми мусили назватися. Я Іван Брюховецький, помічник покійного гетьмана нашого царства йому небесне, мов за всіх наш атаман і зробив паузу. Він не знав, чи знають уже січовики про його втечу з Чигирина, і намагався прочитати це сабличче запорожця. Та побачивши, що воно залишилося таким же кам'яним, продовжив. Ми від погоні тікаємо. Приїхали сюди захисту просити. Нам би з паном Кошовим побалакати. Старший роз'їзду кивнув, щоб їхали за ним. Січ зустріла нас обідньою порою. Я їхав відразу за Брюховецьким, Маючи перед очима його широку спину Треба було розглянутися Цікаво все ж таки, яка вона січ запорізька А тут нічого такого й не було Стояли корені на вигляд як прості хати Лише великі і очеретом накриті Далі церква На неї запорожці вже не пожаліли нічого Ні золота, ні праці Високий вал огороджував цю фортецю, яку століттями не могли взяти вороги. Звідусіль неквапливо виходили січовики, розглядали нас. Багато хто займався своєю працею, той ковалював інший плів путанку на рибу, ще інший латав свиту. У кожного була якась своя робота. Я теж дивився на них одягнені в простий, але яскравий одяг, обличчя засмаглі, вуса довгі, такі ж оселецці на голові. Брюховецький їхав поміж козаками з гордо піднесеною головою, ніби сам Хмельницький, десять років тому. Передовий козак привів його до одного з коренів, тричі крикнув пугачем. На той знак вийшов із хати огрядний чолов'яга, що товщиною живота Не поступався й самому Брюховецькому Був засмаглий, як і всі Срочка розхристена А з-під неї аж випирали волохаті груди Батьку, тут із волості прибули Кажуть, що від гетьмана Нового п'ятами накивали Кошовий запалив люльку Почав вдихати в себе дим Багато хто з низовиків Полишив свою роботу і прийшов послухати. Зібрався цілий натовп. «То ти, значить, Брюховецький? Чули про тебе? Чим же тобі населив так гетьман, що ти дав драпака ще грина?» Отаман наш зіскочив зі свого коня. Негоже було з воїнством низовим балакати, дивлячися зверху вниз. Панове браття, чимало хто з вас мене знає з батьма, я разом панів ляшків воював, довгий час був вірним помічником покійного гетьмана Богдана. Тож, повірте моєму слову, не гетьман тепер у нас, а ясновельможний шляхецький прихвостень. Він обікрав родину Хмельницьких, незаконно буловув на Богданова поцупив, а тепер Україну хоче віддати ляхам і татарам. Незавики загомоніли між собою. Кошовий відповів. «А нам казали, що це ти гроші, який Юркас виснув». Брюховецький посміхнувся. «Не вірте ворогам моїм». «Та бачу, ви тут селете й геть нічого не знаєте, що на Україні робиться. Там Виговський змовився зі старшиною» і відібрали в Юрка булаву. За сином Богдановим весь народ ішов, а вони людей і на подвір'я не впустили. Самі старшини Виговського вибрали. Вони вже давно задумали Україну від царя православного відірвати, а потім капосний Виговський гроші Богданові викопав та собі забрав, відняв усерід останні копійки. То мені Юрко й каже, ти, Іване Мартиновичу, хоч ту касу врятуй, яка ще залишилася. Біжи за пороги та розкажи братам-запорозцям, що тепер на Україні твориться. Нещодавно всім миром та кров'ю великою одних панів вигнали, ляських, а тепер ніби сарана, свої на шию лізуть. Попроси, каже, у братчиків захистку. То я й подався на низ. Веговський же не хотів мене до вас пустити. Ми п'ять днів по степах від погоні петляли, Люди он помочені, ледве в сідлах тримаються. Та на щастя земля наша свята скрила нас від супостата. Степ сховав наші сліди, і ось ми тут. Брюховецький був досить хорошим оратором. Запорожці заговорили між собою – їх взяла за серце розповідь Івана Мартиновича. «А що ж ви, люди, від нас хочете?» – запитав Кошовий. «Хочемо до товариства пристати. Знаю, що тоді під вашим захистом будемо». Кошовий глянув товариство, що зібралося тут, ніби питав поради. Напевно, прочитавши в їхніх очах схвалення, він мовив. А чого ні? Приставайте. У нас вольному воля. Запорозці ніколи не продають тих, хто у них захисту просить, тож за себе можете не боятися. Тільки будьте добрими братчиками, щоб не довелося киями спину чухати. Гей, пане писарю, припиши на тих молодців, до сам знаєш якого куреня. Сказавши це, Кошовий відійшов. Він став коло іншого запорожця про щось почали говорити. Той інший був широкоплечий, як і кошовий, проте без черва жиловий. На голові довжелезний чуб, великий хрестик на грудях, одягнений, як і всі, тільки шабля інша. Руків'я зроблена із щирого золота. Від нього тягнуло могильним холодом, Напевно, якийсь чеклун або характерник. Натомість з'явився писар із пером, чорнильницею та книгою. Ми зійшли з коней, підійшли до нього. Він усіх запитав імена, записав до книги, яку йому допомагав підтримувати один з козаків. Тепер треба було пройти офіційний вступ до лав низового воїнства. У запорожців. Це свята традиція. Ти в Бога віруєш? Вірую, відповів Брюховецький. До церкви ходиш? Ходжу. Перехрестися. Брюховецький перехрестився, широко поклонився і відійшов. Тепер настала наша черга. Біда вже підняв руку, щоби кинути всім в очі свій туман, «Задурманити запросів?» – враз я стримав його. Тут був той характерник. Я схопив напомітну біду за руку, а сам став відповідати на питання, тим більше, що тепер питали всіх разом, аби було швидше. «Бога віриш?» – не знаю. Писар зло подивився на мене, проте продовжив. Напевно, вже і скоріше були такі мудрегелі, як я,